Oieroa, ongi etorri goizberri data. Bai, egunon zuei ere. Labur penkipino baten egiteko la bizi zinen oierroa azken urtetan eta duela urtia eh, atxiloto zintuen frantziako poliziak bideko kontrol batean eta frantziako estatuan egoiteko debekua urratzeagatik eta baita ere fitzait, fitxategia ez respetatzeagatik hauzipetu zinduten eh, iragan martxuan bionako prokuradoreak eh, zigor proposomen batere gintzauzun lauileiteko prejon de gidatze zigorra gibelapenarekin bainan etzi noen hori uh, onartu zigorori eta auzia gilebelarazi sinuen frantziako estatua egoteko debekoa aztertzeko helegitea azaroaren 8an iragaitekoa baita Pariseko auzitegian otsailaren 15ean halere epaituko zaiztuzte debekoa uğratzeagatik baionan Pariseko auzitegiaren uh, erantzuna jakineta Pariseko hauziari begira oier oa, abokatuen ustez, baikor izaitekoa badela diotezuk nola senditzen duzu hau? Ba, nik ere baikorrak izateko motibo geio direla, ezkorrak izateko baino pentsatzen dut. E, azken batean, e, biharrazoiengatik, batetik e, urruñan bizi den igorruri arteri mailatzen, E, en ego era berdin berdinean zen eta debekuak kendu diote eta bestetik ba larresoroko herritarrek abiatutako ma, e, manifestua tendentzia politiko guztiek sinatu dute izan autetxi herritar e, edo ausapez mm -hmm. eta orduan, en, e, manifestua horretan ez dut uste jende guztiak nere iraganarekin edo indako autuekin bat egiten duenek baina gaurko egunean Ba, konpondu behar dela, eta injustizia bat dela bai sentitzen dute, eta orduan justizia, ba, ba bere sentziara itzuliko balitz, zentzu horretara joan marko luke, eta arazorik ez den lekuan ez luke arazo bat sortu behar. Orduan, e, arazoi horrexea gatik ba, ikorraizateko motiua bat ditugu, baina, eraberean badakigu e, paile batzuk oraindik ere konponbidearen e, logikan e, murgiltzea zaia zaiela, Hmm. eta edo zer gauza gerta daitekenaren eh ba bauno arriskuare hor da, ez. Hmm neurriz kanpokoa dela jau? Arrun, arrunte neurriz kanpokoa eh bada bost urte e, larresunon instalatu ba naizela, lanean egunerokoan joten jotenaizela. Eta, eta paper guztiak, e, ba, edo zeñarritarrek bezala, baditu dala ez. Eta izan dira beste une batzuetan, bestelako kontrol batzu, jandar ez nautelen aldiz gelditu, egun hartan. Eta, eta bueno, joiten e, utzi naute, eta ez orain ez bezala. Eta gainera, e, erranen uke, momentu honetan, ba, ba ez du elainolako zentzurik horrelako gara, e, erabaki batek. zure kasuaren iduriko frango badira aipatu dituzu eh funtsian eh ipar euskalerrian bizi iztenak lan egiten duzie familia emenduzie mainan frantses justiziak debekatzen dauzete hemen bizitzea denboran zigortuak izan ziretelako hori da argazoina iduritzen zauko hasteko nola aztertzen duzu kanporatze mota hau kanporatzea da azkenian? Bai, ba, azken batean, e, ba, politikan ematen diren, e, gure herrian azkenean justizia eta politika initzetan hasten dira eta beste zenbait arloetan askoz ere delitu edo gerta eral ematen ez diren horriak aplikatzen zaizkigu Euskaldun hoi eta guri gainera ezartzen digute bizi osorako lurralde debeku bat, e, ez eta urte kopuru bat, bizi osorako eta azkenean bukatzen dugu gure kartzel aldia, eta, eta gehitzen zaigu bere garretan dute beti reinserzioa eta auta beste, baina ez digute hor aukera bakar bat ere ematen ordan haien legeetan ere bada sekulako kontra esana ez. <hum, hum, hum. Eta gero bada bigarren gauza bat e, asmatu duten azken urtetan fizitarena, eta hor azkenean bada, bada, bada, bada mundu mailako terrorismoaren problematika, e, jihadismoarekin e, zer ikusia duena, eta dozenaitzaki baliatzen dute haiek ere, ba, izan e, Korsikar, euskaldun edo ba, bazaku berean denak sartzeko eta, eta zapalkuntza guztiak ba, baliatzen dituzte ba, gure kontra eta horren hori pairatzen dugu guk ere. Hmm. Altaba du hamar urte, e, ohi betetzen ditu eta armak pausatu zituela eta zuek bizi duzuena zuena errepikatzen da. Bai, azken batean, badirudi ez dela sekula finitzen, egia da ere, ba, ba lurralde debekuaren gaia, ez dela ezagutua, e, azken batean, askoz ere muturreko egoera gehiago, pairatzen bai dituzte gure ekideek, orain dike, ba, bainiz dira, presoendeietan direnak, deportatuak direnak, edo iesean direnak, Eta, mm. bueno, zoritxarrez, depa, debekuarena zartatu da, igorren eta nire atxiloketarekin, eta orduan, hau ere, behar dugu konponbide logika berean kokatu, baina, bai, bada momentu bat jala, e, ba, aztakit, horrealia itzultzeko beharra baduguna, mm. eta ez duena, mendekuaren ikuspegitik, edo, edo iraganearen e, kontakizunaren ez ezbaldin bada, Baina nik ez dut ulertzen, horreindik ere, e, zerratiko gara honetan aurkitzen garen. En beste gatazka mundu maia gatazketan aspaldian presoen, eslarien, deportatuen, bueno, azkenean errepresialiatu guztien gaia onpondua izanen zen. Hmm. Azaruaren zoziko Pariseko auzitegiko erabakiak baldin zattuko du, elduden ortsailaren amabostekoa? Bai, biztan da, azkenean e, lurralde debekua kenduko, edo kendu ezkero, Ba, bazkenean e, urratzea berak, ba, pisu handia galduko e, luke. Mm -hmm. Eta arrazoi horrexegatik e, galde genuen e, gibelatzea. Bera zesperoduzagun e, ba, astelenean berrigon batekin itzuliko girela parisetik eta orduan otxaian ere ba, zentzu bereko erabaki bat e, izatea. Mm -hmm. Zure kasuak sustengo ikara erria piztudu, eh? bereziki lan egiten duzun etxepareli ziogoko ikasleen ganik, ukanduzu elkartasuna hundia. Parada da, gazte hauekin Euskal Herriko historioa zere hitz egiteko? Bai, biztan da, baina ala ere nikerranen ez dutela haiek ere hainbesteko e, beharrik. E, Iduritzen zait, e, ba, garela komunitate bat e, kontzientzia handia duena, entz horretan ni biziki eskortua naiz eh zuzena hori nik hartzen baitut edo familiako hartzen baitugu baina argi dut beste dozeini gertatuko balitzaio erantzuna ere araberakoa araberako izango zela eta ikasle eta zerran ba, ni karagarri harro naizela e, hiduritzen zaite erantzun neredugarria ematen ari direla oso modu parte hartzailean oso modu dinamikoan eta nik banuen arrangura bat, bai, hene eta ikaslekiko, ba, nolait, mendekuaren e, ozoin horretan murgiltzea, ez, eta nahiko nituzke babestu eta ezkenean nahi dugulako gazteria osasun eta osasun txuta baikor bat, ez. Eta iruditzen zait, ba, berei ekerakusten ari diren sormen eta baikortasunarekin, ba, batzinez, ba, batxaloa ba dela eta harrogoteko modukoa dela, ez. Gaineratik ikasle hoiek ere dokumental bat ere egina du, egina dute zure kasua zan. Bai, ba bai harran, e, azkenean ba hori, e, zegoera ezkor eskor guztietatik gauza honak ere ateratzen dira Hai. eta eta hori kasle hoiak ere hurbildu ziren haien e, ekarpena egin nahian eta ostiralean ikusiko da dokumental horrek auno zer rekartzen duen. Baina ni biziki biziki eskortua naiz eta dokumental hori egiterako momentua momentu goxo hainitz pasatu ditugu ere. Hoi egoa, beraz, uh, esperantzaz beterik bazoa Bai, esperantzaz, eh, esperantzaz beterik, eh, beste manera batez ez nuke eh, ulertuko, erabakia eta eta bueno, ba, lehen erran bezala motibo gehiago badugu baikorrak izateko ezkorrak izatea baino. Beraz, eh, ea E, astelenean e, berri hon batekin edugiren eta, eta ospatzen aldugun, eta besteak, beste, e, postuko ninduke, zeren ere egoera bere handiren, beste amarnaka Euskal Herritarrek, atxilotua izan gabe, bere jen egoera erregulatzeko, ba, ba egoera erreztuko luke, ja bigarren aurrekari izango litzatekelako, igorrenarekin bateran erea, eta, eta horla, debekuaren e, gaia gainditzen alko genuke, betiko. Oieroa, esker mila? Ba, eskerrak zuei, eta, eta nahiko nuke eskertu egiazki, eh, elkartasuna mandi daten guztiei, bereziki, ba, zugarra etxea eskenei daten familiakoei, eta lizeoko, etxe pare lizeoko, ba, ba, beraieke lan kontratua txikirik ere horreken mandi dalako segurako arnazgunea, Eta azken batean, ba, izan e, larrezoroko erritar ikasle hoi, ikasle zein donostiako inguruan egon diren jende guzti hoiei, beti horre direnei, behagiazki, ba, ba, bihotz bihotz ezkerrake ba, manain izkege. Ondoko eguna karte hori erroa? Bai, burren arte.